Det har blivit lite av en tradition att spela in Jenny Vänner på söndagen nu Av någon anledning Vi har lagom SEGA Jag sitter typ i Yamas Det äh, hemma i köket hos Peter Björklund äh, Mitt emot mig sitter en gäst som har varit med för Jimmy. Hej Hej, Hur läget? Det är bra Det är lite mer sansat den här gången än äh, det var sist du var med Jo, äh, ja, det var lite kaos <laughs> Det var typ någon DJ som stod och bläste ut äh, jag vet inte vad det var. Young Fog och grejer typ. Vi var på uh, Radiskans tull ja. uh, i deras uh, lilla studio Och uh, uh, en, av, uh, en annan en annan favorit, uh, Young Gud, var på plats också. Han, han bidrar också till den här lite hetsigare. Jo, <laughs> <Lätt>. <laughs> Vi försöker ta det lite mysigare idag. Vad uh, ja. kul att du är här. Ja, yeah, kul att vara Vi ska få höra något superspillansnitt med dig ganska yes. snart. Yes, very special Vad, vad, vad kommer det bli? Eh, det är en låt eh, som ni kommer att nu som eh, heter Filar mm. eh, Prod Teo Sweden vi, eh, vi, vi håller lite på den som vi brukar göra med våra kollegor Och kör eh, några låtar som jag gillar gillat i veckan, några som du har gillat yes. eh, Jag tror att vi är ganska överens om att den här är, är ganska grym Men ändå så bra. Ja, ah, shit. Vad, vad, vad tycker du? Jag tycker den är jävligt bra. Alltså, vi sa precis att den låter lite. Justin Timberlake och 50 cent på något konstigt sätt. Liksom. Mm, vad, vad är det som är som påminner om det? Jag vet inte, alltså, det är väl typ den här plockiga grejen eller vad det är typ. mm. alltså, Ja, jag vet inte. Jag får verkligen också den. Jag vet inte, när det är? det? 2004-2005? Typ. Uh. Uh, fast genom något så knäppt skevt filter. Yeah. babba filtret eller Som vi ser. Babba Stilts var här och gästade precis i det här rummet uh, för några veckor sedan. Uh, det kan man också lyssna på på en Soundcloud och sådär. Om man vill spelar han en ännu konstig grunge-gitarrlåt. Uh, ja, <laughs> <laughs> uh, jag hade den också. Det var för var fett nice också. Hans uh, nya platta eller mixtape uh, är snabbt på G. Man borde kolla in hela det, tror jag. För det kan nog vara riktigt. Okay. Uh, det blir mycket svenskt idag. Ah. Det känns nice. Uh, yes, du har plockat med i någonting som vi också gillar mm. jättemycket som släpptes i veckan. Vadå? Eh, uh, och Laurent. Uh, vad heter låten? Den heter Du och jag. Just det. Nice. Så so, bra uh, du ett namn. Ja. Yeah. <laughs> Baby, they feel good, but I don't break it in I'm cooking up Baby, I'm empty, do huh? down. Oh, for your baby, what's up, baby? In Flaskas and Bucca Baby, you a no but to be ready to see you in school for me Baby, I'm empty, do down. no doubt Also, it's the net Yeah whole man wet a hate life eh? But have no I tell a damn man I, tell I all the you know I think lower no I can ask I'll still baby It's so school so can do for oh, oh, oh, oh. Baby girl, svårt att inte tycka om Lågens som Madibania. Ja. Så <laughs> ah, shit. Vad är det som du gillar med den här låten? Eh, jag vet inte, jag digger hela viben. Alltså det känns som att de tradear bars hela låten liksom. Alltså, det känns som att det inte bara är eller det är inte så här så himla konventionell uppbyggnad känns som. Menar du snacka växelspel mellan, ja, mellan jo, dem? Ja, precis så är det kul att Lorentz mumlar jävligt mycket också på låten Ja, men jag, jag fick komma och lyssna, jag intervjuade Maddy Banja för Rodeo mm. för ett tag sedan fick komma och liksom höra tidiga versioner av alla låtar eh, som ska finnas med på någon platta cool. eh, och då berättade Vito Grasso som är deras producent att eh, både Lorentz och Maddy så här, mumlar fram allting i någon slags så här, med engel eller liksom amerikansk Ton. Alltså det är som uh. att de gör det på engelska Och sen får man fylla i svenska ord yeah. <laughs> eller, Och det, det kändes som att det var så logiskt När man har hört Lorenz rappa Att uh. det är hans melodi liksom, Eller jag vet inte vad man ska säga Frasering eller vad som yeah. helst Låter liksom amerikansk Och det är kanske därför man gillar det. Fast det med svenska ord Och så får han så här tweaka till dem Med dina yeah. fulla lifthångar <laughs> yeah. uh, Hur känner du inför det Du som också rappar? Alltså jag... Jag kan verkligen... Jag tror att jag skriver ganska mycket så också. Typ. Alltså jag, jag får det typ ett flow i huvudet och jag kommer ihåg... Eller jag kommer på mig själv att jag alltid typ, tänker typ så här... bla, bla, bla 10k, 20k. Bara liksom shit på engelska om, om hur många kon. Och sen så eh, måste jag ändra det till svenska liksom så bakvänt sätt, men ändå så, ja, det är för att så rätt. <laughs> men det ja men det brukar bli chill. Vi, vi har snackat nu senaste månaden lite om hur svensk rap ändå håll, känns som att den kan hålla en så här internationell nivå att folk borde kunna lyssna på den fast man inte fattar svenska bara för att det låter tillräckligt tungt liksom. Ja, lätt alltså, Jag tycker det känns som inte, det kommer en liten ny våg nu av svensk rap som är fett intressant tycker jag liksom. alltså, som är uh, inte, alltså, som man inte hittar någon annanstans liksom. mm. så det, det är avsett Vi ska testa en grej här på dig nu uh, uh, det är NOSC-rap vi ska se om, okay. om de har liksom kommit lika långt uh, Norge brukar ju traditionellt sett ligga cirka 10-15 år efter <laughs> Sverige men uh, vi kan se om det här funkar right. och spelar Boschluss nummer en skytta, alla vill vara det, that nigga nöga till de möter that där nöga Får löftar från mannen som bara pumpar Till och med disma my på dilla, det The när som rockar mig Kom för att Ta allt, ta allt, ta out ta allt, ta allt, ta allt, ta allt, ta homies på, the ta allt, ta allt, ta allt, ta allt, ta inte ta allt, ta allt, ta allt, ta allt, ta allt, ta allt, har en ta allt, Sam har en all black allt, ta allt, ta allt, ta allt, ta hard ta allt, ta allt, ta t ta allt, ta allt, ta allt, ta allt, ta allt, ta Värt hård är fort men jag så bismål Bara giv mig hösten, hjärti färsmål Detta konsekvenser, undervärderade normen Foreldrar våre kom över gränsa Ta det tillbaka till spa bro Där jag läser ner stilen med en kaza Och säger nu anta att fucka Där jag Lion King små fasta oh, Let me live bro. Do some more you think? Think bad dog out of my zone. Let me live here, bro. Bruce some more shalom. Who you think? Nr. 10 på ryggen är ett messias Äckar att de kallar mig messias Rap-mässig är raps messi rett rap mässig blir det less stress i hos kallar mig tätt-sexy fucking real nigga. polo fucking hill figure. Drömt om detta när jag var kid Ta allt, göra mig till king Kun till kinting, shaka Zulu. Kom så topp-nägga Marco Polo Rid i solo, ride the solo Chilla med en jag som spiser fufu Allt jag träffar bara en dollar För att lägga en revolution jag lever som para Fick game of engine, av en G-ned i kjöpen av vana Instill på min ting, det är viktigt La oss snakka business, haka titt i beaches High G's på det toggle up Roy right King på det Tagla upp Roy right Keem på det Motherfuckin' G's på det Tagla rätt, hvis jag har Roy på det bra, bra, får du någon feeling? Ja, absolut. Jag tycker det var skyld. Det var jävligt modern. Gillar man? Ja, men jag tycker att är har den den lätt klin. Det känns ändå som att det hände lite roliga grejer i Norge. Det här var Arif Sultan. Jag tror att den här finns med på ett album som kom för några veckor sedan. Men när videon kom i veckan. Lite så åt RMH-hållet kan jag känna. Jo, typ. Om man ska likna det med någonting som händer i Sverige. Jo, visst. Men kul. Det är ju någonting med norska som. Som, det blir lite knäppt när man, <laughs> ja, <laughs> när man lyssnar alltså, på det. Men ja. jag tycker ändå att han kommer att ganska bra. Uh, ja. Vad ska vi ha nu? Uh, nu är det Princess Nokia. Va? Vem uh, är det nu igen? Det är en... Jag tror ni är från New York. Mm. En typ sångare slash rappare. Som har en massa coola grejer för sig. Vad är det som gillar med henne? Jag vet inte. Jag tyckte... Eller... Hon kan göra har gjort olika låtar men de känns ändå sammanhängande på något sätt. Mm. man har typ gjort någon sån här dr uh, drum and bass låt liksom. Den här var nice, den vi ska köra nu. gullig musik. Ja, jag tycker gullig musik är jävligt fett. Varför det? Uh, jag vet inte, det är fint att lyssna på liksom. Uh, känns som det kan plocka på lite heartstrings strings ibland liksom. Mm. Så det är nice. Det är ju inte om man hör din musik, så mm. är ju inte det, det första man tänker att så bara, "Ah, här är en kille som gillar väldigt gulliga låtar." <laughs> Nej, jag vet inte. alltså jag kommer mycket från alltså, när jag var kid lyssnar jag mycket på soul. Jag gick så här tillbaka och lyssnade på samples från grejer och sånt. Mm. Liksom den klassiska producentvägen känns det som. Och det finns ju mycket gull i soul. Liksom, så kanske därifrån det kommer. Mm -hmm. Ja, kanske. Jag, jag tänker att, att det är många som använder det lite som någon slags... Så här... Lite statement ändå att bara, nej, men fan, Allting måste inte vara så jävla hårt Och uh, ja. Häftigt hela tiden Utan det, det, är rätt, det är rätt okej Med så klassiskt grejer ja. Eller saker som är söta jag, jag gillar det uh, Det var kul när ni spelade skivor Du och ditt crew mm. uh, på, Vi hade en fest med Godeo för ett tag sedan uh, Vi blev väldigt förvånade När vi hörde så här, Sophie Ellis Baxter Murder on the ja, Var det? det du som spelade den? du var... Jag kommer inte ihåg om det var, det var från mitt huvudspel i alla fall. Det kanske var Micke eller Ben eller någon som körde Bush. Extremt gulligt. Yeah. Så bra. Yes. Vi har fått lite med någonting som jag och Peter fastnade för i veckan. En remix på en Mario låt Där han har fått med sig typ alla, alla man gillar. Mario! Jo, tjagga! Ja, tjagga! Vad är Pull up to the club and the go, go up Make a girl fall in love when I show up It's not my fault, she wanna know me hey. She told me it was just hold a moment Hold up, word. hold up, hold up, hold up, hold up I said, this is the remix Let's go If y'all need come close to me yeah. I'ma make her meet this appropriately Like, hmm, Cheerios, la-la Put that Foxy Brown in, in his face, you'll na-na uh. uh. The rumors got the hope to me I'm a pimp by blood, ain't no call to me singing me like, oh, I'm here, this is my year, I ain't going back, my old life is done I ain't going back. Boss, a name, I call myself, NG, I'm talking out of tongue, yeah, yeah, that's how it goes with me I yeah. just gotta check up and ain't no, ain't no, no VIP, bottle's over, on the couch, got it more, throwing fuzz with me All I gotta do is smile You ain't want me back then But I bet you want me now Body going crazy He want me to have his child He's fucking with them hoes Yeah, I heard you get around Whisper in his ear Tell him I want it now He say, I'm talking all that freaky Ain't trying to get Yeah. That's how it's supposed to be Yeah, that's how it's supposed to be If your chick come close to me She ain't going home Where she supposed to babe. I'm getting money like I'm supposed to pay Getting money like a supposed pay. Oh, all my, all my clothes to me, and all the money we're supposed to pay. Oh, don't go for me, how your chicks in the pit like post for me. That's how I'm supposed to pay. Yeah, that's how I'm supposed to pay. Yeah, that's how I'm supposed to pay. Everything look like a supposed pay. They about to take your phone, you see? Yeah. I don't need no one me. Nah, ain't another code as me. Yeah ain't another cold as me cold as me and i'm living like a movie pretty women in a jacuzzi the way she kissing on a friend does she even like me My mother, she could fooled me i be trying to stay tight but they all want sunk, keep you blood and rain won't they walk in the range cousin cousin handsome wealth and fame who gives a what they say he say she say a trade Get your and they say But you gotta eat the booty like groceries Woo. You know how wild I be Padapadap like clean up on our three Padapadap like slow down, wall now please Every time I go down, go down like sheesh, sheesh. I'll make them do it Don't know my nine -nine, he got oh. Put it to rest, third time it's oh. late oh. Ain't another cold as me but, but, Butt naked is what you're supposed to be And you get on the bench i got homegirls, I got friends. Y'all said I'll come to the house, get topless, then let's go swimming. I just made a million, like it's supposed to be. The nurse is the beginning, like it's supposed to be. Pocket rocket, stay real close to me, and the new stay close to me. Oh, she a hurt to me. We don't love how it's supposed to be. she didn't me. Ooh, yeah, Your chick yeah, yeah, to yeah, She yeah, ain't yeah. goin' home where she' uh, Gettin' uh, money like I'm supposed to pay. Yeah, I'm yeah. gettin' money like I'm post to pay. Oh, oh, oh. all my, all my clothes to me, and all the money in the world ain't supposed to pay. To oh, the whole for me, yeah. I'm chicks and chicks in the pit like posed for me. All the time, to Yeah, the All the sexy ladies put your hands in the sky right now, yeah, baby. That's how I post it's the faith. Everything post. good like the false faith. Dead or live saying boss top five. Let me top down just to throw the rock sign. Knock Jigga, J. Dillon, and DJ the fuck up. Wow. All the real is disagreeing with a Glock 9. But what is what is oh, you had to get the Benz struck. Cut corners, look, look, look, get rims up with Rock we all day. is going down at the Polo for my rounds just to go around. Copy by Black when the sky free Gucci man. I'm getting money like I'm Ja, den här är ju Problematisk på en del sätt. Men yeah. också härlig på så många gånger. <laughs> Vi passade på att köra den senerade varten också. Yeah, Efter som det här är familjepodd. Precis. Eller något. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej. Vad, vad tycker du om det? Här? Uh, jag tycker den är alltså. Jag gillar ju DJ Mustard. Liksom. Det mm. känns sjukt sjukt amerikanskt sound typ på något sätt. Men uh, ja, alltså jag som sagt. Det är, alla de där är ju fett knas liksom. De säger ju fett <laughs> knas saker liksom. Det är alltså en Omarian låt eh, Post to be i en remix Med d Love Tree Songs, Rick Ross Och Tidala Sign yeah. Men jag känner att så, här, så länge d Love är med på den mm. Så är det okej okay. <laughs> Jag tycker snart. också att den är Jävligt mysig på många sätt också jo. Vi har kommit fram till din låt hey. Premiär, superpremiär yeah. Uh, berätta om den. Va, det är liksom första stora och officiella. Yes, uh, det är Alltså, typ, det här blir mitt första släpp med Universal, typ. Mm. Uh, Så, so, uh, videon ska komma upp på någon Viva och grejer. Det känns lite bänkt, men. Officiellt? Uh, det blir nog <laughs> nice. Så, so, ja, yeah. den är kul. Tio Sweden prod, gang, shit. Ska vi köra? Jag prata om den efter sağ olun Svarvar i hjärnhybrid Byte filer Jag chattar koppen med hundra kilometer i timmen Jag vet inte vad jag stämmer Men byte filer Blåd, röd, sol, mina röda lykt och lyser till och ser Men ingen syre Jag typ flyter När jag blundar ser jag det jag ser i scenen. Hon säger ge mig dina uppgifter För byte filer men hon svarar inte när det neger Ringer du själv i det här livet Visst du var timid. Men när du dör så kan ingen stå vid din sida Jag lägger ner hela livet I dessa filer Komprimerar mina känslor till en 3 Och det känns som du inte ser det Det jag ger dig Jag kommer sent sent Ligger vaken, det med mig Jag är ute hela tiden Byter filer Sväva ute här För jag står inte ut här Oh my god Just oh, oh, oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Jag kan gå två spår Jag ser mig själv gå in Jag kan se mig själv gå fort yeah. Jag lägger in där You feel a bit I feel it the feel is with you feel a bit feel, it. feel, it. feel it. oh my god You get out your dare jag fight it lit live You say I'll say I'll take it lit You leg it up and catch my mouth's nation I'm on the station me yogin See nits. Unnig och visionär Nu är ni fin Jag vill ha det här för att det ingen hur fin Jag vill ha det här för att det är Du vet jag ger allt till dem De tar allt från mig Jag måste gå vart för jag kan aldrig sova Jag jobbar gravskift Skämordig boss är krig Som på scenen spelar blod i logen Oh my god seven goodnight yeah it, it in a bit a bit a bit feel it the feel a bit feel it bit the oh my god, god. Wow. Premiär, filer, yeah. yummy. hur kändes det att lyssna på den det, jag, tycker är, jag tycker den är bra liksom. Jag den. Ja, nej, men jag lyssnar på den så jävla många gånger Och det blir ju ofta att man Kanske tröttnar på den på något sätt Men jag har typ inte gjort det med den här Så det är väl ett bra tecken Den är sjuk bra uh, Hur kom den till? Uh, inte, Theo hade ett beat Som hette typ Swedish Trap Dreams bara, bara, Det var det jag ha ej, Låt mig lyssna på den här och så lät det som Swedish Trap Dreams mm. så gjorde en, en låt. Ja, vi gjorde en låt och eh, lade lite autotune på. Mm. Men uh, storbolag släpp nu alltså. Vad innebär det? Kommer det komma album och allt sånt där? Uh, yes, det kommer ett album uh, i år, mm. någon gång. Uh, lite grejer att få ihop innan, bara lite features. Så vi måste styra klart och sånt mm. Men ja uh, yeah, Det kommer bli alls nice Vilka inblandade är inblandare i din musik? Uh, det är väl min, min gang liksom Det är uh, Busu, Theo Sweden Mycket uh, Young Gud mm. Jag pratar jag typ halva plattan själv också uh, så försöker jag, ja, jag försöker huka lite grejer nu, mm. lite andra features som jag kanske inte ska snacka för mycket om nu, men. Jag fattar. Men hur, det kommer bli nice. Vad, hur vill du att uh, albumet ska kännas? Mm. Ja, gulligt kanske. Very <laughs> <att bli> nice. <laughs> det här är inte gulligt. gulligt på nu. <laughs> ja, jag vill. Vi får se. Har du, har du någon, har du någon sån där dröm om vad det är du ska muta in liksom på den svenska musikscenen? Eh, alltså lite, jag vet inte, mig. Mm, okay. <laughs> lite jag, lite, ja, lite mm. mer melodisk kanske. Mm. Eller något. Ja. Vi längtar efter att få höra ännu mer grejer. Så kul att vi fick detta Ja, så jävla nice att ni ville det Vi, vi fortsätter med En annan mysig person som vi gillar mycket som också varit med i, i podden det, det känns som att Vi hakar i liksom alla våra gamla gäster Och bara mm. mjölkar dem På, på låten <laughs> Det är också en premiär för Tony Karlssons låt You Hurt More, This Is My Goodbye i Karlsson alltså. Lite stökigare än vad jag har hört honom innan. Vad tycker uh, du om det här? Eh, jag, tycker den var, jag tycker det lät bra. Uh -huh. Jag tycker det var coolt. Alltså. Jag, kan, jag kan gilla det där lite så här slow, techno yeah, tempot. Lätt. Eller vad man nu ska kalla det. Det kanske vara alls är det. Men. <laughs> jo, men jag gillar liksom alla dansmusik. Äh, det kanske är en dansmusiklåt i och för sig. Men dansmusikinfluencer tänkte jag säga. Mm. Alltså, Fast lite så här nedpitchat eh, på något det... Det, ja, det är Ja, det är någon grej som jag håller på att experimentera med också lite på mm. mina kommande låtar, känns som. Har du någon inspiration när det kommer till just det? Uh, nej, jag, vet inte, jag gräver väl runt på Youtube och lyssnar på mixar och mm. ATB-album och grejer liksom. uh, Jag tror, det känns inte som... Man kan hitta, alltså ja jag försöker ju blanda det med typ det jag gör och det känns som att det inte går att hitta så mycket sånt än så. mm. Vad har du, du annars som du liksom hänt där liksom inspiration från när det kommer till det du gör själv? Äh, jag inte, jag äh, lyssnar på mycket trap mm. <laughs> svårt att komma ifrån det Vad ja. är bäst just nu? Fan. Uh, jag tycker en snubbe som heter Johnny Zinko är jävligt nice. Någon säger Atlanta. Mm. Alltså Atlanta är ju bäst just nu. Jag får att vi pratade om det sist också. Alltså yeah. New Atlanta, det hänger fortfarande i. Det är fortfarande den. Såklart. Yeah. Uh, vi ska lyssna på någonting som också känns väldigt så här, trans- uh, influerat ja. uh, det känns som att ni kanske rör i lite samma Youtube jo, uh, regioner och hämtar <laughs> uh, hämtar inspiration vad ska det bli? Uh, merely Scandinavia tror jag låter lite ännu en god gamla vänner, Vem Vän. uh. så mysigt någonting särskilt framför dig när du lyssnar på det här. Jag ser en uh, skog kanske, något berg. Liksom. Den känns liksom. Det känns jävligt skandinaviskt. Skandinavia heter ju nämligen något också. Yeah. Fint fågelkvittar här på slutet också. Yeah, nice. Nästan lite nationalromantiskt. Yeah. <laughs> Någon slags uh, 2010-tals. Ja, yeah, men typ. Version. Det är kul. Uh, vibes. Ja. I vibes. Uh, är det här någonting som du känner dig besläktad med liksom, i svenska uh, klimatit? Jag hoppas det. Mm. <laughs> <laughs> jag tycker det är alls fett, liksom. Team Rocket's uh, Marily uh, var det här. Alltså. Yes. Um, vi har snart kommit fram till allra sista låten. V vad händer för dig i, uh, nu i sommar? Uh, framöver. Ja, alltså, Det kommer ju bli lite... Bygga upp för albumet liksom. Mm. Lite tracks som ska ut. Um, så det kommer att bli nice tror jag. Vi ska köra release fast för den här filer mm. nu uh, på lördag den 16. Uh, på Panama Francis tillsammans med Fil. Så gäller det är en bra DJ-gäng. Kul. Ja. Yeah. har du något uh, mer på gång med resten av ditt, uh, ditt gäng? Eh, vi har alltså. Europa Gang Håller ju på med en del grejer eh, mm. Men jag vet inte Vi har inte riktigt sagt liksom Vad vi ska göra med det Utan det, vi eh, Bara gör tracks och, Så, så typ, får vi se vad som händer Vi har inte sagt om vi ska göra något album eller så. Än. Lova att skicka Absolut på yes. <laughs> Så himla att du var med, ja. idag. Så, uh, nice med. Kom såna tillbaka Ta med dig mycket. Micke Igen. Eller, alltså. yes. <laughs> Vi avslutar med En uh, favotink Som har gjort en uh, omage till uh, En gammal Alia-låt uh, För att se om ni känner igen den cool. Hejdå I want to take that for you You, Real love never gives up on a Tuesday If it does ring, you come through Your love's like a big hug on a bad day Just what I need in my life You're one in a million when I wake up What's the first thing on my mind? You, in love with you, I run with you. I carry. You can be the man I marry. We can have this for a very long time. What's the wrong time? When the right time is a lifetime. You remember back when a.